kan vir my blaai na Matthies die 24ste hoofstuk. Matthies die 24ste hoofstuk. Ek het in die afgelopen week my telke male gekry dat ek dink aan die toekomst wat vir ons voorlee. Nie so die toekomst wat betref ons finansies en ons politiek en dies meer nie, maar meer een kwestie van ons geestelike toekomst. Waar is ons op pad heen, Het ons vanmorgen een visie? Het ons een doel? Is ons bezig om na iets uit te kyk? En toe kom die vraag by my op, is ons op die punt dat ons werkelijk besef, elke en individueel, nie as een gemeente nie, maar as individueel, besef ons in wat er tyd ons leven en weet ons hoe groot is die gevaar wat elke kind van die Heere in die gezicht sta en is ons vanmorgen voorbereid om hier die strijd wat voorlee aan te sê. Daar is van ons wat al reeds oud is, ver op die pad is. Uit wie so ondervinding ons wat jonger is, waar je kan leer. Maar ook het die leven my gewys dat het maak nie saak hoeveel voorbeelde ons het nie. dit maak nie saak hoeveel mense daar was wat ons uit die verlede leer en vir jou sê wees waaksam hier, pas op vir dit, wees op die uitkyk daarvoor, is ons een weese, die mens, wat nie leer uit dit wat in die verlede gebeur het. Telke male, dan vind jy dat jy jou kop stam, teen dit wat ander alreeds reeds ondervind het. En dan vraag jy jy die, die vraag af, as ek maar geluister het, toe my broer of my sister my gewaarske, Kom by my op die gedeelte wat ons in Matthäus skryf van die vijf wijse maagde en die vijf dwase maagde. En onwillekerig gaan dit oor die wederkomst van die Heere Jezus. En hy weet hoe meer ek daar oor gedink het, hoe meer hy daar weemoedigheid in my hart ontstaan. En hy sal vir my vraag, maar hoe kan daar in jou hart weemoedigheid kom as jy dink aan die wederkomst van die Heere Jezus? en ek glo en ek hoop dat jy sal dier die strekking van dit wat ek vanmorre aan ons wil bring dat jy die strekking daar sa daarvan kan sien dat daar toch weemoedigheid rondom die wederkomst van die Heere Jezus is eindlik is die weemoed wat in die hart van die mens wat dink ontstaan hier die tyd van vandag af tot dat daar die dag aanbreef. Dis hier die periode wat nou voorleg, wat ons tot wee moet stem, of kan stem, as u een denkende kind van die Heere is. As u bereid is om na die werkelijkhede te kyk, en ek praat nie van die politieke werkelijkhede nie, ons weet is donker. Ek praat nie van die financiële werkelijkhede nie, ons weet het is donker praat van die donkerte wat toesak oor die Christendom, wat toesak oor die ware Christen en dat ek dit lieverste so sê dan stem dit my tot wie moet as ek sien, Heere, ons is nie voorbereid ons het ons nie gereed gemaakt om hier die tree wat nou voorleid te betreed My gebed is, dat die Heer ons vanmorgen mag help, dat ons sal besef, as ons vandag uit hierdie saal uitstap, sal besef, dat daar is een nieuwe strijd, wat voorle, wat vandag op hierdie jede dag begin, vir jou en vir my, en wat eers sal eindig, dag, as die Heere Jezus op die wolke van die hemel kom. laat ons ons voorbereid daarvoor dat ons nie gevang word, soos die vijf dwaas is, wat nie olie in die lampe gehad het nie. Kom ons, behandel net eers, om ons geloof vast te maak, kwestie dat Jezus van Nazareth, die Seen van die levende God, weer gaan kom, en uit sy eie mond, het hy die getuienis gegee, en ook uit die mond van sy apostels, en ek lees van ons eers dit, in Matthäus 24, vanaf die 25ste vers wil ek vir ons lees Jezus van Nazareth het gaan sit en hy het vir daar die klompie wat rondom om gestaan het het hy vertel van die toekomst, in die heel eerste plek het hy gepraat van die verdrukking wat kom, wijsende op die verwoesting van Jerusalem en hy ken daar die gedeelte net so goed soos ek toe die Heere vir hulle gesê het wat met daar die stad en sy inwoners sal gebeur. En ons kan sê, ja, dit is voorbij, maar hy verder gegaan en gesê, daarna begin die einde en hier die einde wat in aanvang geneem het by die kruis en dier loop tot by sy wederkomst. Hou vir u en vir my siekere gevare in. Petrus het het zo so gestel, hy sê, want kyk, die duivel het na julle afgekom en hy is Prison. ek stel dit in mye woorde, hy soek diegene wat hy kan verslind. Op ander plek in Matthäus sê die Heere, dat selfs die uitverkoornis dit moeilik sal vind om staande te bly. En ons grootste fout wat ek en u vandag maak in hier die lewe, is dat ons nie besef hoe groot is die gevaar van die aanslag van Satan op jou lewe as individie en ek wil nie vanmorgen concentreer op alle duivel aanbidding en die smeer nie, ek wil praat oor die feit dat Satan om dit ten doel gestel het om elke mens wat die naam van die Heere en Gees en waarheid aanroep, wil hy op een op ander manier ontwortel. En die Christene het geval by duisende in die jare wat verby is in die strukke wat Satan vir hulle gestel het. Nie dat hulle duivel aanbidders geword het nie, maar dat hulle vir die strukke wat hy gestel het, geval het. En ek wil vanmorgen vir jy sê dat ons, ten spuite van wat ons ontvang het, ten spuite van die grote genade wat God aan hy die gemeentekie bewys het, dier dat hy sy heilige Gees oor ons uitgestort het, dier dat hy vir ons die dinge voorspel wat vir ons wacht, dier dat ons kostbaarhede ontvang het, ten spuite daarvan trap ons in die strukke van Satan elke nou en dan. Daar wil ek hee dat ons moet bedagra. Ons moet werkelijk die besef, ons moet besef wat die woord waakzaam beteken. Heere Jezus gaan voort en hy voorspel vir hulle dit, hy sê in die 25ste vers van die 24ste hoofdstuk so, hy sê, kyk, ek het dit vir julle vooruitgesê, as hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestijn, moet nie uitgaan nie, kyk, hy is in die binnenkamer, moet het nie glo nie, want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die komst van die zoon van die mens wees, Hier het die Heere vir hulle baie, baie duidelik gesê, dat daar die deurlichtige dag sal een dag wees, wat allemaal wat op daar die oomlik lewe, dit sal sien en sal besef, en sal weet dat dit het gebeur, dit sal nie in een hoek blaas. Dit is ook nie soos wat sommige theolover en vir my duidelik maak, dat dit maar net in symboliese taal is nie. Nee, dit is een dag wat in werkelijkheid sal aanbreek, wat hier die gevalle wereld sal weet, dit het gebeur. Skielik sal dit kom, onverwacht sal dit gebeur, en dit sal wees soos wat in weerlig tref, en niemand kan sê, ek het het nie geseen. Daar die dag, wanneer Jezus van Nazareth sal kom, sal dit wees soos hy weerlig wat slaan in die ooste. Hy sê, en sy licht sal gesien word in die weste. En elke oog sal weet, elke oor sal hoor, dat hy het gekom, wat het gaan gemaakt met een aankondiging wat hy kan gaan lees, waar Peter wat Paulus dit vir ons ook al gestel en wat hy vir ons sê, Wat daar sal in geroep wees van die besoien van die engel wat sal blaas so dat die aarde sal bewe en in sy fundamente geskip word want dis het dier dag wat dier die almachtige God bepaal is om een einde te bring aan hier die goddeloose wereld en een begin te maak aan een nieuwe koninkrijk wat tot in alle eeuwigheid sal staan die dag wat die koning der konings op die wolke van die hemel sal verskyn met grote kracht en heerlijkheid hy sê vir jy vir my bevestigde dit in die dertigste vers kom ons lees van die 29 staf, hy sê dadelijk na die verdrukking wat wys op die verwoesting van Jerusalem van daar die daaf sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie geen en die sterre sal die hemel val van die hemel val en die krachte van die hemel sal geskud word, en kort, ek wil nie daarop uitbrei nie, wat vir die dui dat van daar die dag of tot van dag totdat dat Jezus kom lewe ons in een tyd van verval op verval op verval, van dekene wat die Heere gee van dag tot dag, wat dinge wat hy doen op hierdie aarde op mense daarop op atent te maak dat die tyd het aangebreek om het tot God te bekeer. Ja, die oordele van die Heere val op hierdie aarde seder daar die dag en sal op hierdie aarde val totdat hy kom en in intensiteit sal dit toeneem so dat mense sy harte sal beswuit van vrees. Ek moet het noem, baie bekende baie bekende theoloog het reeds twee maal op die televisie vir ons vertel, nadat hulle bespreek het oor al die dinge wat in die wereld aangaan, al die hongersnoot wat ons op die oomblik sien, waar jy sien dat haar kinderties by die duisende sterf, omdat daar nie kas is nie, waar jy sien dat mens wat gister vriende was, mekaar van dag uitroei en doodschiet, toe noem hy dit en hy sê God het beheer verloor oor die schip. Een bekende theoloog wat sê God het beheer verloor oor die schepping. Broeder en sister, dit is omdat die man ten spuite van alle geleerdheid wat hy het, nie die woorde van die profiete verstaan, waar daar voorspel word, dat die grimmigheid en die wraak van die almachtige God sal uitgegiet word oor hier die goddeloose wereld, want hy besluit tot hiertoe, en nie verder nie, en hy het gesê, hoe hylle sal uitrooi, lees maar die profeet, ek het het so dikwels al vir julle gelees, maar gaan kyk waar word die oordele van God beskrywe, Amos is duidelik daarop, waar hy sê dat daar is nie kans is om te vlug nie, waar hy vir ons duidelik sê, al kryp jy ook weg waar jy wil, God sal jou gaan haal, maar die oordeel sal jy ontvang en dit geld nie net vir die goddeloze wereld nie, maar meer nog vir diegene wat in skyn heiligheid sê dat hulle kinders van die jyre is. Daar le die grootste probleem, daar sal die grootste mate van straf val, hulle wat sê dat hulle kinders van die jyre is en nie hulle harte met God versoen het nie hy bevestig dit vir ons so, hy sê en dan sal die teken van die zoon van die mens in die hemel verskyn, hier die teken, wat er teken, die komst, die wederkomst van die Heere, van die zoon van die mens, hy sê en dan sal al die stamme van die aarde rouw bedrijf en die zoon van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot kracht en heerlijkheid, maar wat hier pertinent staan, is dat dan sal die stamme van die aarde rouw bedrijwe, hier die groot, dierlichtige dag van die zoon van die mens, namelijk Jezus van Nazareth, wat veronderstel is om een heeglijke dag te wees, wat veronderstel is om een dag van blijdskap te wees, sy op daar die dag sal die stamme van die aarde rouw bedrijwe, Amos sê dit vir my duidelik in Amos 5 18, wie weet die wat na die dag van die Heere verlang, wat sal toch die dag van die Heere vir julle wees, dit sal duisternis wees en geen licht nie, weet die met wie praat Amos hy Hy praat nie met die goddeloze wereld nie, want hulle verwacht nie die komst van die Heere nie. Hy praat hier met die man en met die vrou, wat sondag na sondag in die kerk sit, en sê ek is een kind van die Heere, maar sy hart nog nooit met God versoen het nie. Hy praat hier met die man en met die vrou, wat napraters is, en sê ja ons kyk uit na die dag van die Heere, wie jou sê Amos, om te verlang na die dag van die Heere. Hoe sal dit wees vir die een, wat eenmaal die genade van God gesmaak het, en dit dan onder sy voete vertrap. Wee jou, die dag van die Heere, sal nie vir soe mens lucht wees nie, maar dit sal duisternis wees. Jesaja 59 vers 19 tot 20, net om te bevestig, Wat hier staan sê, en alle sal die naam van die Heere vrees van die beste kant af en sy Heerlijkheid van die opgang van die son af, want hy sal kom soos een saamgeperste stroom wat dier die asem van die Heere aangedruiwe word. Die komst van die Heere sal wees vir hulle wat nie in oprechtheid met God sta nie, wat nie die versoening ontvang het nie, hoekom nie omdat hulle nie wil nie, omdat hulle nie oprecht is nie, omdat hulle harte nie voor God buig nie, vir hulle kom hy soos in saamgeperste stroom, wat aangedruiwe word door die asem van die Heere, kom hy as een verwoesting, kom hy as een oordeel, dis hoekom haar moet in die hart behoor te wees as hy denk aan die tyd wat nou kom van nou af tot by sy wederkomst want daar is meer mense, baie, baie meer wat verboor in die kerkbanken sit en wat onder die oordele van God val as wat daar is wat by sy wederkomst met hom sal saam gaan, ek is nie doem profeet nie geef hy die realiteite van die lewe wat opgeteken is in hier die woord van God. Hy sê telke male dat hy maar in oorblijfsel van Jacob tot redding bring, dat daar min is wat werkelijk belangstel die vraag is, hoe lyk het hier by ons? Hoe heilig is ons? Hoe heilig is ons? Broeder, laat ons liefeste nie die vraag antwoord nie. Ek wil hee dat ons met die ter baie individuele saak maak die tyd het aangebreek dat ek nie meer op die rug van my broeder en my sister kan rynie dat ek nie meer by hom die brood kan koop nie, dat ek nie meer uit sy mond gevoed kan wort nie die tyd het aangebreek dat ek my eie olie en my eie kan moet kry, en die tyd is nou, die morgen op die oormoedie, nou hy kom soos een saamgepersde stroom hy sê maar versie om die uitverkoren is, dat hulle uitverkies is, soos wat Kalfijn gesê, maar uitverkies omdat hulle dit wat God gegeer die genade aanvaar het en hulle self na hom toe gebring het en toegelaat het dat hy hulle verlos hulle is uitverkoren is. Hy sê versie hom, kom hy as verlosser en vir die wat in Jacob hulle bekeer van oortreding, spreek die Heere, wat daar die paar mense, en mag God gee, dat ons van daar die groepie uitmaak, mag die Heere, en ek, ek, ek bid dit uit my hart uit vanmorgen, mens, ek is ernstig, kom ons maak seker, dat ons deel van daar die groepie van Sionskinders is, wat sy wederkomst kan verwelkom, dat ons die ernst daarvan sal besef, dat ons al weet, dat as my hart nie met God oprecht is nie, en as ek myself nie met hom versoen het nie, dan gaat hy vir my kom soos 'n saamgeperste stroom. Hy sê en hy sal sy engele uitstuur met harde trompet geluid, en hulle sal sy uitverkoornis versamel, uit die vier windstreke van die een einde van die hemel af, tot die ander einde daarvan, net die wie sy harte oprecht is. Leer toch van die vijenboom hier die gelijkenis sy. Ja, wanneer sy takke al sig word en sy blaar uitbot, weet jy mos, dat die somer nabij is. Die symbool wat die Heere Jezus hier gebruik is, dat lang voor dat die somer kom, kan jy aan die geaardheid van die vijenboom sien hier kom een verandering. Jy kan mos nou sien, dat die komst van die Heere is nabij. Kom ons kyk, na die tyd waarin ons dat ons die ergens kan besef vir eens en vir altyd. Matthäus 24 vers 36 tot 42 sey dit so. Hy sê maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my vader alleen. En net soos dit in die da van noog was, so sal ook die komst van die seen van die mens wees, want net soos hulle was in die da voor die sonvloed, doelig geëet en gedrink het, getrou het en in die huwelik uitgegeet, tot op die dag dat Noach die ark ingegaan het en dit nie verstaan het nie, voordat die sonvloed gekom het en amal weggevoer het nie, so sal ook die komst van die zoon van die mens wees. Soas in die daal van Noach, hoekom het God besluit om die aarde daar te weeg en die mens uit te roei met die vloed, omdat daar nie meer gedachtenis was aan die levende God nie, omdat daar nie meer aan budding was na die levende God nie, omdat die mens verval het in die groesamste sondes wat hy kan aan dink, nou sê die woord vir my, dat die dag waar ek in u lewe, hier die tyd wat ons ons kinders moet opvoed, is ons soos die dag van noog, Sonde op zonde, grievel op grievel, afskiewelikhede op afskiewelikhede, daarvan kan ons een lijst maak, wat ellelang is, van dit wat die mens vandag bedrijwe, en dan vind ons hulle zondig versondig in een of ander kerk. Vind ons hulle, dat hulle nog steeds praat van die Heere, nog steeds sy genade noem nog steeds vir my sê en ek het die dikwils gehoor ja nie, hulle doen net wat die Heere vir hulle sê wat die gruwels word bedrijwe van dag tot dag en vir een klein oomblik wanneer hulle in die vergadering en in aanhalingstekens van die Heere sit, dan wil ons heilig is so in verdraaide hart sal die komst, die wederkomst van die Heere ervaar, as een dag van rouw. Hy sê hulle dit nie verstaan. Hulle wou dit nie verstaan. Hulle het vanoie gelag, toe hy daar die ouw daar op die droge grond bouw, toe lach hulle vir hom, want dit wat hy gedoen het was slagwekkend, waar het jy geseen, een man bouw een skipp op droge grond? Waar het jy geseen, dat een man in hier die moderne eeuw, wat ons in lewe praat, van die Heere Jezus wat sal kom op die wolke van die hemel. Dis ou mijn stories daar die, broeder en siste, weet u hoeveel mense roep die naam van die Heere aan en glo dat dit aangaande sy komst ou mijn stories is. Ek onthou by goed, jare wat gelede het hulle net in opname gemaakt onder christene oor hoeveel van hulle het al die Bijbel gelees en uit twintig was daar 18 wat sê nie, hy het nog nie gelees, maar dageliks, wekeliks, vind jy hulle die kerk, is hulle getrouw, as daar hyvelik is om daar te wees, is hulle getrouw om daar te wees, wanneer iemand begrawe word, getrouw om die sondas in die hemel te plaas maar dit werk nie so nie, wat gaan hy die aarde tot niet maak, want hy skep vir sy getrouwe mense niewe jemele en niewe aarde, a plek waar hy sal heers as koning der godens, heere van die leerskare, waar slechts diegene wat getrou was sal ingaan. Hy sê vir ons verder, dan sal daar twee op die land wees, die een word aangeneem, die ander word verlaat, Twee vrouwe sal by die meel die een word aangeneem, die ander word verlaat. Waak dan, omdat jy nie weet, wat er uur jylle jyre kom nie. Twee maal op die land, werk saam op die land, twee werk saam in die akker van die jyre. Eense hart is oprecht, die ander doen dit verwinsbejag. Die jyre, God sien in die hart, en hy maak die scheiding, die dag wat hy kom, Ek vertel vanmorgen vir jy en ek weet ek klink soos hy doem profeet, maar daar kom een groote, groote verrassing wat nie aangenaam is nie vir hierdie wereld. Daar kom een verrassing vir mense wat denk dat hulle dit gaan maak en nooit die poorte van die ewige lewe sal ingaan nie. Dit is waarom dit een ernstige saak moet wees, dit is waarom ons moet seker maak, dat ek op die rechte plek is. Moe nie maar net aaneem, dat omdat jy getrouw is om hier te sit nie, dat jy gaan dit maak nie. Die Heere kyk nie na hoeveel keer jy hier sit nie. Die Heere kyk hoeveel keer sit jy hier met oprechtheid van hart, wat sê my God, ek is hier, omdat ek van die afhankelijk is, omdat ek jy die wil dien, Heere. Maak jou klaar, om jou God te ontmoet, sê Amos. Daardie dag sal ons sê, ek was 'n goeie mens, Heere, Heere, maar ek was een goeie kerk lidmaak, ek was getrouw, ek was self in die ouderling banke. ja, ek was selfs in die jongeling vereenigings, ja, ek was selfs een sondag school onderwijser, of whatever hulle self noem, ek het my deel gebring, Heere, toe die tiendes gevraas, het ek mildlik gegee, en nou sê Jezus vir jou, ek ken jou nie, ken jou nie, ek weet nie van jou nie, Ons leef in die tyd wat Petrus vereen vir my sê in 2 Petrus 3 vers 3 tot 4 sê dit. Hy sê dit moet jylle veral al weet dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê waar is die belofte van sy wederkomst? Want van dat die vaders ontslaap het, bly alles soos wat dit was, van die begin, van die schepping af, ek wil vanmorgen vir jy sê, dat jy die woorde al gehoor by mense nog voordat jy geweet het, dat Petrus dit gesê. Baie, baie, baie mense, as jy met om praat en sê, dat die Heere kom een van die dag, dan sê man, my ouma het ook so gesê. Petrus sê, Wees vooral bedacht daarop, want die Satan maak gebruik van Christene om ander Christene in die grond in te rij. Ek sal sê, hoe kan dit wees? Omdat die Christene net in aanhalingstekens grust en nou gebruik hy daar die mense, om daar die een en twee siele, wat nog in oprechtheid en in eenvoudigheid, volgvloed dat Jezus van Nazareth kom, sy moed te breek, moed jou nie laat verleid dier diegene nie. Maak nie saak hoe hoog hy geleerd is nie. Maak nie saak wat sy posiesie is nie. Maak nie saak wat hy ook al vir jou kan verklaar hy of sy nie. Maar gloe eenvoudig wat hier die man Petrus gesê het, toe hy gesê het, Jesus kom weer en weet vir morgen dat die tyd aangebreek het. Het is nabij vraag wat ek in u vanmorgen met vraag, sal ek staande bly, jywe, sal ek staande bly, nie kom die weemoed in, ja hier kom die ding in wat my, my siel geraak het, die hele week wat ek daar aan gedink het, my God, sal ek staande bly, en hier die strijd wat voorlee, Petrus sê vir my in 1 Petrus 5 vers 8, wees nuchter en wees waaksaam want jylle thee standaard die duivel loop rond soos in prillende leeuw, en hy soek wie hy kan versling. Hy is op soek na elke siel wat in oprechtheid na die Heere toe kom. Hy kan nou maar oplet, daar die oomblik, wanneer jy een poging aanwend om contact met die Heere te maak. Let nou maar op, mens, staar die realiteit in die gezicht, Daar die oomblik wat jy op richte poging aanweent om met die Heere contact te maak. Net daarna sal jy jou hewigste aanvalle van Satan krij. Net daarna doen hy alles in sy vermoe om struikelblok in jou weg te leeg. Om vir jou te krij dat jy net moet sê wat was dit als werk gewees. Hy kom een tyd in een oomblik en baiemaal is het dikwels dat ons in die strik van Satan trap, want moet sy lustigheid toch nooit onderschat nie. Mense maak vandag asof hulle so hoog verhewe boek aan Satan is. Jy slechts een oorwinnaar oor over Satan, daar die oomblik wanneer jy jou in Christus Jezus verskans. En dit is waarom ek die wakzaam moet wees so dat ons nie buiten kan die verskansing van Christus beweeg nie. Want wanneer ek uit daar die veiligheidsgebied tree, tree jy die terrein van Satan en ek sê vermoor vir u vir my, ons is nie altyd opgevasse teen sy aanslaan nie. Wees baaksam, sê Petrus, hy het nie verniet gesê nie, hy het ook nie vir die wereld gesê nie, hy het vir mense gesê, wat hulle tot die Heere bekeer het, sê hy vir hulle, wees waaksam, my broeders, wees waaksam, daar is een vijand daar buiten, en hoe nader ons na die wederkomst van die Heere toe beweeg, hoe veller word sy aanslag van die skrifte, sê vir my, dat hy is reeds kwaad, omdat hy weet dat sy tyd, min is snaaks dat Satan weet die tyd is min en die sogenaamde christene wil nie besef dat die tyd min is nie. Paulus praat met een klompie gelovigis en hy sê vir hulle sal ons in die sonde bly so die genade meer kan word. Hy vraag jy die vraag nie vir die wereld nie. Hy vraag die vraag vir mense soos ek en u En hy sê, sal ons nog langer, broeders, sisters, in die sonde bly, so ons al meer moet staat maak op die genade van God. Wanneer breek die tyd aan, dat ons die Heere Jezus in die oog kan kyk, en kan sê, Heere, hier is ek, ek wil my met u versoen. En ek wil alles wat in my vermoe is, alles my vermoe min, Alles wat in my is doen om u te baag, dan sal hy jou bystaan. Sal ons in die sonde bly, sonde wat bedrijwe word in die vergadering van die Heere, onder die kinders van die Heere, dit is die groeding wat Paulus hier aanspreek, sonde wat bedrijwe word dier ons mense in die gemeente, Ja, wanneer ons teen mekaar te velde trek, wanneer ons teen mekaar in die gees, ons gees teen die een, teen die ander opwerk, wanneer ons mekaar afbreed. Wanneer ons optrek teen die gees van die Heere, wanneer ons nie wil hee, dat God moet sake openbaar nie, ek noem maar net een paar, dis die sondes van die wereld daar buiten nie, dis sonde pinne in die kerk, wanneer ons nie wil toelaat dat die Heere ons harte oopmaak nie. Sy sal ons nog, en daar die sonde bly, ons kan een hele preek daarin afstaan. Maar denk maar self daaran. Julle is ons volwassen, julle is ons mense wat kan dink, verantwoordelike mense, gaan dink een bykie daaraan wat is al die sondes, wat ek as individie in die gemeente van God bedrijf. Moe nie huis toe gaan, en dink aan wat is al die sondes, wat my sister, my broeder in die gemeente bedrijf nie. Denk aan die, wat jy as individie in die gemeente bedrijf. Dis die eerste stap na heilig maken. Nou, ble daar vir een vir my, een pad voor en toe. En dis waar by ons kom, en ek noem dit vanmorgen die eenzame pad. En wil graag hee, dat jylle moet baie duidelijk luister, wat ek nou vir die ganse hee. Ons is bezig, en ons is nou op pad, om een baie eensame pad voor hem te doen. Ten spuite van die feit, dat ons in een groepie by mekaar kan kom. Nou, wacht vir jy en vir my, een baie eensame pad voor En as jy die vandag, terwyl jy die kans het, en die week wat voorlee, terwyl jy die kans het, gaan sorg, dat jy olie in jou lamp het, en dat jy olie in jou kan het. Wacht vir jou ook, is een van die verrassings. Heren, maar u sê nie, ken my nie. Kom ons lees, Matthäus 25, sê dit vir my so, hy sê dan, sal die koninkryk van die hemel wees so stien maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het, om die breidegom te ontmoet. En vijf van hulle was verstandig, en vijf dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam nie. Maar die verstandiges het olie en hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwijl die bruidegom tal hem om te kom, wat ooreenstem met wat Pieter hier vir ons nou net gesê het, wat in die laaste da sal gebeur, wanneer hulle vir u sal sê dat die koninkryk van die Heere of die wederkomst van Jezus is maar net een mythe, is maar net een symbool, is maar net iets wat nie werkelijk is nie. Dis die tyd wat uit talm om te kom, sy het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. Ook die vijf weises het aan die slaap geword. Ook hulle wat voorsiening gemaakt het. Die tyd het te lang geword, die druk het te veel geword, die beproevings was net te veel. Sommige het afgeval, sommige het koud geword, andere het aan die slaap geraak. My vriende, wat ek vir u vanmorgen wil vertel is dit, ons gaan nou en ons is reeds in een donker dode geestelike tyd. Ons gaan nou in die donkerste van die donker tyd in, kort voordat die bruidegom kom, een eenzame pad, een individuele pad, pad, wat as jy nie jou kan volgemaak het, nie by jou vriend of jou broer of jou sister, of jou voorganger, nog olie gaan kry nie, want daar gaan nie genoeg wees nie, daar gaan nie genoeg wees nie, dit is die ernst van die tyd. het allemaal aan die slaap geraak, En middernacht was daarin geroep, Daar kom die bruidegom, Gaan uit om gemoet. Toe staan al daar die maagde op, En maak hulle lampe gereed, En die wat dwaas was, Sê aan die verstandiges. Geef Gee vir ons van julle olie, Want ons lampe gaan uit, Maar die verstandiges is antwoord, En sê, Misschien sal daar nie genoeg wees vir ons, En vir julle nie, Maar gaan liever na die verkoopers, En gaan koop nou vir julle en onderwaai hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. Onderwaai hulle gegaan het om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Je weet daar is een skrif, wat sê, dat die volle getal van die heidene het ingegaan. In die oude vertaling sê, die volheid van die heidene het ingegaan, eindelijk lees dit die volle getal full content, volle groep dit wat God bepaal het, het ingegaan, die tyd is voorbij, in openbaring is daar een skrif, as ek my recht onthou, wat sê daar is nie meer tyd nie it is finished daar was een dag toe Jezus van Nazareth aan een ruewe kruishout gehang het, achter oor gebuig het en gesê het, dit is volbring Daar breek een nieuwe tyd aan, wat hy in kracht en in heerlijkheid sal uitpas zijn. Dit is verby. Dit is verby. Die tyd wat aan hier die wereld gegin was, om hulle tot die Heere te bekeer, is verby. Nou breek die nieuwe tyd aan, ja die nieuwe hemel en die nieuwe aarde wat hy van praat, wat ek en u van vanmorgen die vaagste benul van het, hoe dit sal wees nie, behal wat het ons weet, dat hy is in beheer, hy is koning, en ons sal saam met hom wees, dit sal heerlik wees, as jy gereed is om in te gaan. Maar die antwoord, later kom toe die ander maagte ook, en sê meneer, meneer, maak vir ons oop, hy sien hulle het ook nader gekom, maar hy antwoord en sê, vir waar, vir waar, ek sê vir jylle, ken jylle nie, vaak dan, omdat jylle die dag en die uur nie weet, waarop die sien van die mens kom, kom en sta net vir een kort oomblikkie stil, by hierdie gedeelte, omdat dit so ernstig is, verstandige mense, neem oor die saam, hulle sorg met ander woorde vir die reis, my oproep aan jy en myself en aan jy vermoorde is, Kom ons maak voorsiening vir hierdie reis wat voorlik. Hierdie hoeveel jaar dit ook nou al mag wees, van vandag af, van jede van vandag af. Kom ons maak voorsiening, ons gaan in een reis in, waar ons op hierdie olie sal moet deer, wat ons op hierdie olie sal moet staat maak. En ons gaan een tydperk in wat jy nie meer olie sal krijg. Dit sal nie help om te wil gaan koop op plekke nie. Dit sal nie help nie, as jy dit nie reeds staan het nie, sal dit te laat wees. Terwyl dit een donker tyd op die geestelike gebied is, almal aan die slaap geraak het. Kom ons krui olie, so ons nou kan wakker word, terwyl die geroep al reeds aan die gang is u sal vir my sê nie, ek hoor nog nie die wekroep van die bruidegom nie, dan is jou geestelike oore doof, vriende, die wekroep het reeds begin, dit word oor die wereld al reeds uitbasein dier baie mense wat baie dik wil sê wees gereed, die Heere Jezus is op pad hy kom, hy gaan verschein terwyl daar die wekroep aan die gang is, kom, laat ons dan wakker word, dat ons nie dan moet eers gaan probeer olie haal. Let op hierdie ontsteltenis. Toe hulle die wekroep oor te sê, hulle nout ons die olie nie. Laat ons ons nie bevind in die positie, dat terwyl ons die wekroep oor, sê ons vir mekaar, sê ons vir onssel, nie wat morgen is nog een dag nie wat volgende week sal ek weer eens te kom, daar put ek weer uit dit wat gegeen word, dan maak ek my kruik weer vol, sorg dat jy om nou vol maak, sorg dat jy daar is, let op die ontsteltenis, ons het nie genoeg olie nie, ons sal gaan haal by ons broeders, by ons sisters wat genoeg het, Ja, daar in ons midde is iemand wat die Heere geself het met die profetiese bediening. Ek sal bykie daar gaan aankloop. Klop, hy of sy sal my help. Nee, daar is een sister wat versiek is bid. Ek sal bykie daar gaan aanklop. Goed het wel. Ons moet dit doen. Moe dat dit jou hoop wees nie. Moe nie dat dit jou finale uitkomst wees nie. Ja, daar in ons midde is een profeet van God. Ek sal hom gaan raadpleeg. Jy mag vind dat daar nie meer olie oor is nie, jy mag vind, dat die tyd verby is, salg dat jou lang, jou kan vol olie is, dat ons nie, van ons steltenis sal uitroep, en sê, ach Heere, help my toch, of my sister, subblief, kan ek nie by jou, een bykie kracht kry, my broer, kan ek nie by jou, een bykie kracht kry, nou, gaan jy die een pad, vooring te loop, wat jy sal moet staat maak, op wat die versamel het. daar is nog een bykie tyd oor, om te versamel, doen dit nou, vatter tyd leef ons in, ons leef in die tyd, dat die basijn al reeds klink, die geroep is reeds daar, het ons genoeg, broers, laat ons ophou, sisters, laat ons ophou, om op die, wat die Heere geself het te dier. Alle sal vir ons sorg, alle sal vir ons die brood breek, alle sal vir ons die gebed bid, wat ek nodig, alle sal vir ons intree wanneer dit moeilik gaan. Ja, wanneer daar een probleem is, sal hulle na my omsien, hulle dit en hulle dit. Werk nie meer so nie, nou gaan dit oor na die tyd, wat ek sal moet sorg en sê, ek sal self sien, ek sal self vraag, ek sal self instrui, ek sal self soek, dit is die tyd waarin ek in die lewe. Van nou af voor toe, gaan die pad nouer word, van nou af voor toe, gaan dit eens samerle, moen dat jy te laat wakker word. As jy te laat wakker word, dan sal hier die twee verse geld wat sê, meneer, meneer, maak toch vir ons oop, en die antwoord voor waar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Het ek dan die Heere, altyd dier die dienste by gewone, ja, jy het, was jou hart in die dienst gewees, was jy met jou gemoed, met jou verstand, met jou oortuiging daar, om die Heere te dien, of het jy maar net a bank vol gesit, omdat het is om te wees. Dis die norm wat aanvaard word. Daar moet ek geseen word, so dat ek met my goed sal gaan. Jezus sê in openbaringen 24, kyk, ek staan by die deur en klop, en as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltijd hou, en hy met my. Ek staan by die deur, wat er deur hy jou hart stuur, vir die afgelopen 2000 jaar, klop hy aan die harte van mense, vir en hier die uur en in hier die oomblik, klop hy weer eens aan die harte van mense, en speek jou buikans, om jou hart oop te maak, omdat hy met jou wil maaltijd hou, moen nie weer wegpuis, moen nie sê volgende week, is nog een keer, sal nie help nie, hy staan by die deur, hy wil ingaan. Laaste vraag wat ek vanmorgen vraag, wat moet ons doen? In die eerste plek soek die Heere, soek om, en as jy nog jonk is, jy denk jy het baie tyd, lees maar wat die prediker gesê het in prediker 12 vers 1 sê, soek die Heere in die dag van jou jonkheid ja voordat daar die dag aanbreek wat jy sê ek, jy daar nie meer beha en nie, voordat die dinge jou oorval het van die, die wereld en jy uit die strukke van satan nie meer kan kom nie mag dan dink dat hierdie oom achter hierdie kansel vanmorgen of achter hierdie okasie vanmorgen is bezig om somal maar emotioneel te raak maar laat ek vir jou sê, eder emotioneel vanmorgen en ek gaan by die poorte van die eeuwige lewe in as om vanmorgen hier te sit en niet om te genie nie om te gee oor jou siel, jylle alma, ons gee om, graag sien dat jylle die heredie, soek om, in die daal van jou jongheid, voordat die daal kom, wat jy dit nie meer kan doen, maak jou olie kan nou vol, maak jy homself vol, hoe my broer, hoe my sister, man bid in die eerste plek soek die Heer op jou knie lees sy woord wat hy vir jou gegeet alles is daarin geneem luister na die raad van hulle wat al op die pad geloop het wat die ondervinding het wat weet wat aangaan maak oop jou oore maak oop jou hart buig jou knie lees sy woord en dan as jy dit het hou vast soos in openbaring 2, 25 staan, hou maar net vast wat jy het, totdat ek kom, sê die Heere, ook in openbaring 3, 11 sê, kyk ek kom gauw, hou vast wat jy het, so dat niemand jou kroon neem, nie net Satan, maar ook jou medebroeder, ook jou mede ook die vriend wat voor of achter jou in die kerkbank sit, moet nie toelaat, dat iemand jou kroon neem nie, hou om vast, dit is jou kleinoe, dit is die pand wat Paulus vir te moedies gesê, te moedies, bewaar daar die pand, my vriend, dit is al wat ek het wat siekerheid is, hou dit, doordat Jesus komt, laat ons aan die einde van die dag soos Paulus kan sê, toe hy sê in 2 Timotees 4 vers 7 tot 8 sê dit, Ek het die goeie strijd gestruid, Ek het die wetloop volleindig, Ek het die geloof behou, Verder is vir my weggeleg, Die kroon van gerechtigheid, Wat die Heere, die rechtverde gerechter, My in die dag sal geën, en nie net aan my alleen nie, maar ook aan almal, wat sy verskyning liefgehaad het. Laat ons dit kan sê, in waarheid, ek het die goeie strijd gestrijf. My is daar weggelee, kroon, wat nooit weer sal verwelk. My gebed vanmorgen is, mag God jylle almal, op die eensame pad, wat nou begin, mag hy jylle Starten. dat ons kan sinn, wanneer ons allmaal daar kan wees, as ons allmaal nie dachten.